Cel ce vine Mărturiziți-vă Domnului că este bun și chemați numele Cel Sfânt al Lui. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat -o. Bine este cuvântat cel ce vine într un numele Domnului. este Domnul și s-a arătat Bine este Cuvântat Cel ce vine într-o numele Domnului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată e într ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat Bine este Cuvântat Cel ce vine într Ceata lor, să cinstim cu credință, la dânsul cu dragoste, alergând în necazuri. Și îl primești și vor și de voi, că îi zvărește din toate cuharul său. Să-l tatălui și fiului și sfântului meu, moșterele tale. În venșugat ne tuturora, Tămăduire trupului și sufletului. Celor ce cu dragoste îți cântăm fericite, Pururi sărutându-le și strigând cu credință, Nu încetam, Părinte, să păzești Ostea aceasta și toată biserica. Nu vom tăcea de Dumnezeu năstătoare, De a grăi noi stăpânile tare, Că pentru noi ne-ai fi stat solid la Hristos. Cine ne-ar fi izbăvit dintre atâtea primezii Sau cine ne-ar fi păzit de robiți până acum, Nu vom lipsi dar de a te ruga, Că mântui poroi să până pe robii tăi.